Thank you. Thank pravedan i pobožan, koji čekaše utjehu Izrailjevu, i duh sveti bijaše na njemu. I njemu biješe duh sveti otkriom, da neće vidjeti smrti, dok ne vidi Hrista, gospodnje, roditelji dijete Isusa da izvrše na njemu ono što je uobičajeno po zakonu on ga uze u naručje svoje i blagoslovi Boga i reče sada otpuštaš u miru slugu svojega gospode po riječi svojoj Jer vidješe oči moje spasenje tvoje, koje si ugotovio pred licem sviju naroda, svjetlost da prosvećuje i slavu naroda tvojega, Izraja. pratimo događaje koje naša crkva ističe i ako samo malo dublje uđemo u njihovu suštinu vidjet ćemo zaista a to uopšte neće biti ni teško ni nemoguće da crkva Hristova, crkva pravoslavna, apostolska, zaiste jeste tijelo Hristova. Mi danas, a i oni prije nas, imali su razna tumačenja i razne doživljaje crkve. Vjerovatno najprimitivniji doživljaj ima naša generacija. I najveće gluposti možemo da čujemo danas, kad ljudi hoće nešto da kažu o crkvi. A ako hoćemo da čujemo najveću i maksimalnu glupost, onda uključujemo televizije i slušamo komentare. To je vjerovatno ako bi se pravile zbirka najglupljih izljava da bi to bile ubjedljivo prve pogluposti. Međutim, i je bilo grupih ili netočnih izljava i pogrešnih doživljaja crkve. Svako vrijeme od svete pedesetnice, još u ono apostolsko vrijeme, Ljudi su pokušavali da se odrede, da imaju neki doživljaj i da izgrade neki stav po pitanju crkve i njihovog odnose prema njoj. I ta se semise omijenjala, deformisala na ovaj ili onaj način, tek samo oni koji su ostali odani apostolskom predanju i učanju duha svetoga, Duha životvornog duha istine, koji zapravo jedini može da nas uvede u tajnu crkve i jedini da nas nauči i pouči šta je to crkva, koje je to crkva i kako da živimo u njoj, kako ispravno da je doživljavamo, da ko je samo pravoslavni, po duhu pravoslavnih hrišćanih, Znali su, a pa i danas znaju, da kad ulaze u crkvu, kad žive u njoj, da zapravo žive u tijelu Božije. A oni koji pokušavaju sami iz svojega mozga i svojega mraka da uđu u tajnu crkve, uvijek zaglupe i zalutaju i daju maksimalno pogrešne odgovore i izjavljuju velike gluposti. Da nisu strašne po posledicama, jer te gluposti doleze od ljudi koji imaju prste na obaračima, to bi zaista bilo smiješno. Međutim, vrlo često barač biva povučen, i dolezi do velikih eksplozija i do masovnih pogibija. A kad uđemo malo dublje, poslušnji duhu svetom, i mi danas otkrivamo, to jest, otkriva nam se da je crkva pravoslavna Zaista tijelo Hristo. Jedan od načina da to prihvatimo, shvatimo, jeste i praćanje praznika. Uzmite bilo koji praznik, braći i sestra naše crpe, bilo kojeg svetitelja, a krug je zatvoren. Sve i da ni jednoga više ne bi bilo, a bit ih. Neki se ovih dana osvećuju, neke Duh Sveti u ovom vremenu priprema da budu svetitelji. Na njemu znan način, ali uzmimo da više neće biti ni jednog svetitelja. Krug je zatvoren. Povejajte kalendar. Od prvog do poslednjeg lista i dana Sve je ispunjeno, braće i seste. I još nisu tamo svi navedeni. A i ovi koji jesu zatvorili su godišnji krug. Uzmite bilo koji dan i bilo kojeg svetitelja ili praznik, uđite samo malo dublje u taj prostor i doći do tijela Božijega. Doći do tijela Hristovoga doći ćete do istine i sami ćete potvrditi da je crkva tijelo Hristovo, tijelo Božije. I današnji dan mislimo na svetog velikom učenike Trifu i on, braće i sestre, svojim imenom, svojim stradanjem И sсвоom славom ukazuje na Исуса Христа. Светta tri jeerрha e osвалиli smo ih неavna, va троca, a jednim гласom ukazuju na Исуса Христа, Оии na Боžje. Ka onога ga prekokoогаem se ac okriва jalja i l любba sсвоju nodi kao onoga preko koga nam se Duh Sveti dade, te možemo i mi da ga nosimo, zahvaljujući njegovom ovaproćenju, pa Duh Sveti može da se ulazi na nas, može da ulazi u nas, care neberski, kako je strašna ta molitva utješitelju duše istine, koji se svuda i sve ispunjavaš, riznic od i život odavča, dođi i useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Ta molitva, braći i sestre, ona bi Bila potpuno nemoguća Da sin Boži Nije postao čovjek To bi bilo Ludilo, ma to ne bi moglo da nam padne na, na pamet I u najkrajnjem Ludilu, da prizivamo Duha Svetoga Duha Božijeg Da siđe da dođe i da se useli u nas. To je, braći i sese, nemoguće. Međutim, vidite, nas crkva osmjeljuje svako jutro. To je prva molitva koju izgovara molitva kad ustanemo. U molitvenom pravilu koje bi trebalo da čitaju svi pravoslavni hrišćani, Misimo na molitveno pravilo u onom pravom molitvenom smislu, Ukazuje na tu molitvu, da se njome molimo i njome da prizivamo duha gospodnjeg, duha oca našega, duha svetoga i životvornog. A tako je, braći i sestre, jer je sin Boži postao čovjek i mi, kršteni, u ime svete trojice možemo da primamo duha svetog. I svi duhonosci, svi svetitelji, svi učitelji crkve ukazivali su na crku kao na tijelo Božije, počevši od prvovrhovnih apostola. Sveti apostol Pavle, prvovrhovni apostol, nema preko njega učenje, braći i sestre. I iskoristimo priliku. Nemojmo... Da smo nenormalni, nemojmo da smo drski, nemojmo da učimo, a da ignorišemo prvo vrhovne učitelje. Vrlo je opasno, rizično, samo ubitačno usvajati bilo kakva duhovna učenja koja ne potiču i nemaju blagoslov svetih apostole. Nedavno jedna sestra izleće sa nekakvim knjižurinama, nudejući neku duhovnost, sve to lijepo, sve je to dobro, saslušali smo to izlaganje, tu duhovnu konstrukciju, ali smo imali samo jednu zamjerku. Gde je tu i jedna riječ svetih apostola? Tu niđe ni jednoga citata, ni jednog od prvovrhovnih apostola. Oni se tamo uopšte ne spominju, njih tamo uopšte nema. Oprosti, što ti onda to meni čitaš i nudiš? Ja pripadam apostolskoj crkvi i mene takva štiva uopšte ne interesuju. Ne interesuje me ni ko je autor toga, ni šta nudi, ni kako se sva ta priča završava, jer tu nema apostolske riječi. Nema apostolskog blagoslova, nema duha Božije i molim te, skloni mi to sa očijem. Tako, braći i sestre, mi pravoslavni hrišćani treba da provjeravamo učenje. Nose li u sebi apostolski duh, to jest, da li u sebi imaju duha svetoga, da li nam duh sveti to otkriva Ili neki drugi duh. A duh sveti, preko svetih apostola, ukazuje močno da je crkva tijelo Hristova. I već tim ukazanjem ruši sve one naše konstrukcije o crkvi. A pa znate one, one gluposti kad ljudi danas kažu crkva institucije? Pa bolje čuti... Nemoj da ispadaš tako smiješan, tako bezobrazan, nevaspitan. Crkva je institucija, crkva je ovo, crkva je ono. Apostol Pavle kaže, crkva je tijelo Hristovo. I pred tom istinom treba da ustuknemo, da se uplašimo da drhteći pristupamo svetini i da molimo i ištemo Duha Svetoga da nas uvede u tajnu crkve, da nas nauči kako da uđemo u nju i kako u njoj da živimo. I ovaj praznik, a rekli smo i svaki drugi praznik, Ove nedelje smo slavili velike svetitelje i svakog dana slavimo nekog od njih. Svi oni, braće se se ali bez izuzetka ukazuju na Hrista Isusa i potvrđuju da su oni kao svetitelji crkve svjedoci istine da je crkva tijelo Hristovo. I da oni, živeći u njoj sa tom vjerom, postadoše svetitelji, mučanici, ispovjednici, učitelji i svi zajedno svjedoci te istine. I kao takvi pozivaju sve nas da budemo oprezni i da kao što su oni, Bili pažljivi prema učanju gospodnjem, prema učanju svetih apostola i mi oprezno, pažljivo i poslušno, prateći njihovo učenje, uđemo u život crkve. Da ne promašimo kao što mnogi promašuju i promašiše i promašivaće, nego da uđemo da bismo primili svjetlost i postali Udovi toga tijela. Da budemo jedno sa Bogom. Pazite, crkva, pravoslavna crkva, daje tu mogućnost da budemo jedno sa Bogom. Da se sjedinimo sa Bogom. Ako neko ne vjeruje u to, on ima pravo da ne vjeruje. Ali to će nazvati nevjerovanjem. I on kao takav nema šta da govori o crti. On prosto ne vjeruje. I ima pravo na to. Ali kao takav ne može da govori o onome u šta ne vjeruje. I bolje bi mu bilo da čuti. Jer iz te nevjere sa čutanjem i kroz trpljenje sila Božja bi mogle da promijeni i da izazove vjerujnjemu, da mu da vjeru, A ovako, em ne vjerujemo, ajmo ćemo da hulimo. Čekaj, ako ne vjeruješ, onda ćuti. Nemoj da ulaziš u suvišne analize i priče, jer pogriješit se i tama će te veća obuzeti i demoni tobom još snažnije ovladati. Zato ako ne vjeruješ, ćuti i čekaj. Nada bi najbolje bilo da se moliš da ti Gospod da vjere. ako vjerujemo kao sveti oci, onda, bratje i sese, naša vjera mora biti duboka. I naše življenje u crkvi da bude življenje u Bogu. Ovim praznikom sretenja Gospodnjeg svima nama se otvržuje ta istina. To što je Sveti Simeon primio tijelo Gospodnje u ruke, primioći četrdesetodnevnog mladenca, a u stvari vječnoga Boga, je Sveti Simeon, bogoprimac, On je primio u ruke dijete. Gospod imao četrdeset dana od Božića. A duh sveti, čuvi u svetom evanđelju, duh sveti, kazite, duh sveti, Bog duh sveti, vodi ga u hram i tamo se srijeće sa presvetom bogorodicom koja dolezi da ispuni ono što je zakonom bilo propisano. Ona donosio gospod u rukama njenim zapovjeda svojom božanskom silom da se zakon ispuni. I upravo u hramu dolezi do susreta Boga i čovjeka. U ulicu Svetoga Simeona Bogoprimca, braći i sese, svi smo mi prisutni, svi mi imamo ruke i svima nama one su prazne i majka koja drži dijete u rukama ima prazne ruke i dijete koje grli majku i ono ima prazne ruke. Samo jedno dijete i samo jedan sin Boži i sin Djevi može da ispuni ruke i roditelja i djece. Samo on, ukoliko njega nema u rukama otaca, roditelja i djece, pojedinaca i naroda, Sve je, braće i seste, prazno, sve je uzaudno i sve je mračno i prolazno. Naše ruke, vjerujte, naše ruke stvorene su prije svega da primaju njega, da primaju tijelo Božije, da primaju Sina Božije. Naravno, one su tu i da rade. Druge poslove obavljaju druge funkcije, ali prije svega da prime tijelo Božije. U svetoj tajni pričešća u božanstvenoj liturgiji ruke se ukrštaju i spruženi dlanovi čekaju i u njih Desnica Gospodnja stavlja svetinju. Uzmimo, braće i sestre, a mi danas, 20. i 21. vijek, možemo to da omogućimo sebi. Samo zumirajte ispružene ruke i u njima hleb nebeski. Od prvih svetih liturgije, od prve tajne večere, svetih apostola i gospoda sa njima kojim je dao nebeski hleb i čašu života, pa posle njih sve sve te liturgije koje su oslužene do koju smo jutro služili, koliko je puta čovjek ispružio ruke i čije sve ruke su se otvarale i u sve njih, Desnica Gospodnja, Otac Nebeski, Duhom Svetim, polagao je Sina Svojega, njegovo tijelo i njegovu krv. Isto ono tijelo koje Simeon, Bogoprimac, prihvatio i koje je pozdravio onim riječima, koje crkva i mi, u ukoliko smo sa njom, svakodnevno izgovaramo, kao što smo i večeras rekli. Sada otpuštaš u miru slugu Tvojega gospode, jer vidješe oči moje spasenje Tvoje, koje se ugotovio pred licem svih naroda, svjetlost da obasija nezna Bošce i slavu naroda Tvoga Izrailja. Tako i mi, braćo i sestre, mi u 20. i 21. vijeku, u crkvi ne izvan nje, samo u crkvi i samo u hramu i u svetoj liturgiji možemo da sretnemo onoga koga je Simeon sreo u hramu jerusalimskom vođen ili navođen Duhom svetim. Zato i mi, ukoliko hoćemo da se sretnemo sa Gospodom, a On je na zemlji, braći i sestre, to je sunce i to je svjetlost koja svjetli. Ne ovo tvarno sunce, ne ove zvijezdi, ne ovaj mjesec. Ima jedna druga nestvorena svjetlost koja svijetlije obasljava one koji su u tami, a to je svjetlost blagodati Božje, a ona svijetlije u crkvi, u hramovima svetim, u svetim bogosluženjima, u svetim tajnama. Oni koji su izvan crkve, sa naočarima za sunce, oni koji su na istorenim I dobro osunčanim obalama i vrhovima planinskim, koji se za vrijeme božanstvenih liturgija kupaju, sunčaju i strčavaju svoju troležnu plot, koji osvajaju vrhove planina i tamo takođe primaju svjetlo sunca, sunčaju se, ...skijaju planinare, a lete, a ignorišu svetu crkvu. Oni žive u tami. Oni ne znaju za tu svjetlost. Oni ignorišu sunce pravde, kako nam govori tropar ovog praznika. Da je Hristos zasijao iz presvete Bogorodice... I obasjao sve koji su u tami. Ali to svjetlo i tu svjetlost mi možemo da vidimo, možemo da primimo u crkvi, braću i sestre. Ne izvan nje. Izvan crkve je mrak. Izvan crkve je tama. A u crkvi sama sušta svjetlost. Od svijetlosti. A gdje u crkvi? Ne bilo kako, braći i sestre. Čovjek mora da prati ritam. Mora da posluša zapovijest i da ispoštuje poredak crkve. Jer, kako reko smo, crkva je tijelo Hristovo. I ne možemo mi u nju da ulazimo kako hoćemo. Ne možemo mi u njoj da se ponašamo koliko hoćemo. Ne možemo mi u njoj da boravimo i stojimo koliko hoćemo. Ne može to tako, braći i sestre. To je tijelo Božije. Ne mogu bubrezi da rade kako bi oni htjeli, nego onako kako je poredak organizma naložio. Ne mogu vudovi svako kako hoće, nego u skladu sa organizmom, sa glavom, sa nervima, sa dušom, sa srcem, sa duhom, sa umom. Ukoliko ne žive u skladu, oni se raspadaju, oni se razboljevaju, oni odumijeru, oni se odsjecaju. Tako je i sa nama. Ukoliko smo u skladu sa ritmom crkve, a usklađujemo se kroz poslušnost, je dakle dobrovoljno pristupanje i prihvatanje zakona crkve, onda se ispunjujemo životom i svjetlošćom. Ukoliko smo neposlušni crkvi, ukoliko nas nema ili nas ona uopšte interesuje, Mi odumiramo, braći i sestre. Čovjek se sluši. Pogajte koliko ljudi, a šta koliko ljudi, pravi je blagoslov sresti čovjeka koji svijetli blagodaću. To je jako rijetko, braći i sestre. Uglavnom crna lica, tmurna lica, odvojena od organizma, bolesno, sasušeno, zagnojeno, U, u, u fazi raspadanja. Nema živosti, ne vidi se da je u jedinstvu sa Bogom i nema mirisa, jer mora da miriše na Boga ud crkve, mora da svijetli tom svjetlošću i da se raduje tom radošću, da ima oči ispunjene nebom, Jer na nebu i živi umom i srcem, a ne da pada u depresije, u tuge, ili ne daj Bože da pomišlja na samoubistvo ili da ga izvrši. A zbog čega tolika tuga? Zato što nismo u crkvi, onako kako treba da budemo. Zato ako hoćemo i mi Da sretnemu Gospoda. Pazite, braći i sestri, da sretnemu Gospoda. Mi smo do sad, ko zna koliko puta bili u hramovima. Ko, ko zna koliko puta su neki od nas bili na svetim liturgijama. Ko zna koliko puta su se neki od nas i pričestili, odnosno primili sveto tijelo, svetu krv gospodnju. Ali, da li su se srli se gospodom, Simeon, on ga drži u rukama, Simeon nije mogao da se pričesti, onako kako se mi danas pričešćujemo. A njemu je, braću i seste, bio dovoljan samo taj jedan susret i držanje svega nekoliko trenutaka u rukama, da kaže ove uzvišene riječi, I da pođe u smrt miran, radostan. Evo ta radost dodana dana današnjeg odzvanja u svim pravoslavnim hramovima. Jer kako reko smo, svakodnevno izgovaramo njegove riječi, sada otpuštaš u miru slugu tvojega gospode, jer vidješ je oči moje, spasenje tvoje, koje su gotovi pred licem. Svih A šta mi imamo, braći i sestri? Mi imamo tijelo ne da ga samo držimo, nego da ga jedemo. Mi imamo čašu ne samo da je držimo, nego da je pijemo. A da mira ima u nama? Da mi vidimo svjetlost koja obasjava sav svijet, koja obasjava koja obasjava i nas? Da mi vidimo vječni život koji nam se daje kroz crkvu i kroz svete te tajne, kroz svetu Na Nažalost, reklo bi se da ne vidimo. A crkva znajući za našu tromost, majka je, majka zna našu tromost, našu ovjenost, našu nemarnost evo ponavlja i ove godine opet na isti našim sretenje to je, to je braći i sese to je takav praznik to je takav događaj da je mogu da bude ovako znači jednom danas i dovoljno je bilo to je toliko veliko to je toliko istinito da je dovoljno samo jednom da se kaže i svi da to zapamtimo ukoliko hoćemo i kraj Međutim, vidite crkvu šta radi. Svake godine ponavlja, evo, i ove sretenje. A bilo je i prošle godine. A ko se od nas sjeća prošlogodišnjeg sretenja? Nikom. Kad je ono bilo? Mi se ne sjećamo više tog dana. A bili smo u hramovima, bar neki od nas. Bili su prošle godine, ali ne, izblijedili za čim sve mi jurcamo umovima, šta sve nismo uskladištili u memorijama, čega se sve ne nagledali, naslušali, šta sve nismo govorili i izbljeđalo je. A onoga koji je došao, koji dolazi i sa kojim možemo da se sretnemo i taj susret vječno da pamtimo i u vremenu i u vječnosti da taj susret prerasta u doživljaj koji se ne mijenja, koji ne brijedi. Mi, međutim, to zaboravili smo. A crkva ne želi da nas ostavi u tom strašnom stanju Boga zaborava, nego i ove godine. I ovo večer, evo polako, preko ikone, preko himni, preko evanđelja, Želi da nas podsjeti i da nas utješi, da nam ruke otvori i da ih ispuni životom i blagoslovom i bogatstvom. I koliko je šutra, braća i sestre, oni koji su se spremili za sve to koji znaju šta... Primaju, koga primaju, koga u rukama drže, već jutra će se ovaj događaj ostvariti, već jutra imamo sretenje u ovom hramu i u svim pravoslavnim hramovima, jer on, sin Boži, onaj koga je Simeon primio, pa evo bi nazvan bogoprimcem, jer je Boga primio, iako je bio tek četrdeseti dan na zemlji od rođenja, ali u vječnosti od oca rođen. Vječni je Bog, samo što se radi nas i radi susreta sa nama, ova protio, to je spostao čovjek, rastao kao dijete i u ovom četrdesetom danu Evo ga prima Simeon, ali prima vječnost. I mi, evo, 2014. godine primamo njega, koji sad ima 2014. godina, ali ne tražimo vrijeme u njemu. Nije on došao da donese vrijeme nego je došao da nam preda večnost vječni život u vremenu zato i ovo naše vrijeme je blagosloveno ovi naši dani ovaj naš vijek iako po mnogo čemu naporan bogestan i mračan ipak zahvaljujući prisustvu crkve blagosloven je I pun života i svjetlosti, što nam i nadu daje. Zato vratimo se i mi, braće i sestre, duhom svetim našim hramovima. A napušteni su nam hramovi, prazni su nam hramovi, a bolnice i ogudnice prepuni. Napustimo stadione, napustimo pozorišta. Napustimo ustanove za ispiranje mozgova, umova, za ubijanje volje, za ubijanje i umrtljivanje srca. I vratimo se hramovima, hramovima Božim, hramovima Duha Svetoga, vratimo se crkvi. Ovo drugo smo probali, testirali. Nije uspjelo, a to možemo sad već svi, ali baš svi, ne samo uh, oni koji su idejno bili za tih projekata, oni koji su sprovodili sve to u dijelo, koji su se trudili da to bude realizovano. I sad možemo svi da potvrdimo, da priznamo, da se složimo da nismo uspjeli. I vratimo se onda svi zajedno hramovima, vratimo se crkvi. Ne bilo kojoj, Hristovoj crkvi, vratimo se pravoslavnoj crkvi, jer samo je pravoslavna crkva, braći i sestre, ona koju možemo nazvati tijelom Božim. Vraćajući se na pravi način, onako kako Duh Sveti to voli i kako nas Duh Sveti uči, kroz bogosluženje. Prvenstveno kroz liturgiju, da bi se one sile koje smo primili, svi kršteni i u miropomazanju, da bi mogli da se aktiviraju, da se ispunimo svjetlošću i da u svakoj svetoj liturgiji, braći i sestre, imamo život u rukama, imamo Boga na dlanu imamo život u duši i u srcu. Neka bi gospodao da ove godine ovaj praznik sretenja dočekamo u boljem duhovnom raspoloženju da sutra na božanstvenoj liturgiji svi zajedno saborno a uz spomoć svetih otaca koji se mole za nas svetih angela koji se trude da nam bude bolje, blagoslovom presvete bogorodice i molitvama samoga svetoga Simeona, bogoprijemca i proročice Ane, i mi svetu liturgiju doživjeli kao susret, kao naše sretenje, lično svakoga od nas i saborno svih nas sa Bogom našim, I spasiteljem svijeta, Isusom Hristom, koga primajući i od da slavimo njegovog, a daj Bože i našeg, a sve u svjetlosti i sili duha svetoga, gospoda, životvormog. Amin Bože, daj.